Det är lördagen den 27 september 2014 och klockan är 23.55. Vi människor vi har ett obotligt behov av att identifiera oss och samlas runt helt triviala saker om man ser saker och ting ur ett större perspektiv. Jag var inte annorlunda. Vi hoppar tillbaka till högstadiet där jag träffade på en kille med MC-jacka, stålhetta kängor, nitar och en bred samling av black metal-plattor i hyllorna. Själv har jag alltid varit fan av hård musik men mötet med den här killen och vad han presenterade för mig ja det var nästa steg in i något mer än bara en platta i handen som jag såg det då. Jag sparade ut håret, färgade det svart, skaffade metaltröjorna, nitarna, kängorna, MC-jackan och målade Corpse Paint i ansikte och la upp bilderna på forum riktade till personer med min smak. Och varför gjorde jag det? Jo, man ville vara en del av det där blir bekräftad som en i gänget, utstrålar något, precis som om vi tittar på dagens emos till exempel, som kammar håret snett och tar på sig tajta byxor, eller dagens brudar som knappt har kläder på kroppen och sminkar sig till oigenkännlighet för att de så kallade stjärnorna gör det. Vi anammar alla en livsstil, går in i en grupp och enas kring något som egentligen inte borde vara något mer än en hobby. Något som man gör när man städar eller kör bil. Något som det är ganska otroligt hur man kan lägga ner så stor del av sitt liv på, som i det här fallet då musik. Eller egentligen vad som helst, hockey, motorsport, bygga modellplan- eller varför inte spela schack, eller var störst inom ett visst community av filmskapare på Youtube. Men om vi håller oss vid musikstil, och så kanske vi kan ta och lägga till filmskapare på Youtube. Jag växte upp och såg den större bilden. Visst, musiken finns kvar, lika starkt som då, om inte starkare. Jag köper fortfarande en massa metalplattor och den ena är hårdare än den andra och de börjar verkligen fylla upp min bil nu. Men jag har släppt det där behovet av att vara en del av ett community. Att verkligen lägga fokus på vem eller vad som verkligen är true, äkta och hata fjolliga syntare, posers och wannabes. På Youtube så ser man att många, med betoning på många, växer inte upp och ser den stora bilden. De växer upp, men sitter fortfarande där och snackar om vad som är true eller vad som inte är true. Vilka band man måste lyssna på för att vara inne. Vad man ska sträva efter för att bli si eller så. Det ateistiska communityt krigar mot det kristna och vice versa på Youtube. Allt det här tar tid och en massa fokus. Man spenderar det alltså på något som inte kommer att förändra ett skit överhuvudtaget. Det som gör mig frustrerad är att folk inte kan sortera i sitt huvud vad som är viktigt och vad som inte är det. Vad som borde kräva mest tid och fokus och vad som kan få falla tillbaka lite det handlar inte om att man inte ska få ha en hobby och grejer som man uppskattar det jag har emot är att människor låter media och företagen förblinda en och rikta all fokus på ting och toner och olika livsstilar som medföljer att folk i och med detta låter allt flyga förbi utanför fönstret ni vet, allt det där viktiga det som faktiskt spelar mer roll än något annat din, dina barns och dina medmänniskors framtid. Det är klart att det är roligare och inte lika upprörande att blunda och hålla för öronen- men kommer du att skratta lika mycket när pengarna sinar och du inte längre kan köpa alla kläder som du behöver för att vara inne med damerna på syjuntan? När barnen sitter på rummet och rullar tummarna till de är 30 för att det inte finns några jobb? När du själv går i pension och först märker vad dåligt med pengar du har för att sen hamna på ålderdomshem och få gå 15-16 timmar utan mat på grund av brist på personal och pengar? När grabben kommer hem och har fått mobilen stulen eller dottern blir våldtagen i buskarset hundra meter från ytterdörren. Det här är vad som sker utanför fönstret medan du tittar på Malou i TV4 som försäkrar dig om att allt är guld och gröna skogar med toleranta och öppna hjärtan. Jag ser personer med ögon och öron öppna och hjärtat på vid gavel för landet som blöder som en skadeskjuten älg. De får jobba tre dubbelt så hårt för att de andra, ja de kanske håller med men de tycker det är viktigare att tjafsa med folk om musik, kläder eller spel istället för att tjafsa med fanskapen som låter våra mor och farföräldrar ligga hungriga i sina skitiga sängar. Jag höll på att säga, sluta leva i nuet och se med fruktan på vad framtiden kommer att bringa. Men vi lever redan nu djupt nere i misären. Men hur kommer det att arta sig i framtiden? Ja, det kommer att gå bortom misär. Och det är inget vi kan ändra på fem minuter. Speciellt inte när, som vi alla vet, media och sjuklöven, de motarbetar oss vid varje steg. Jag är orolig, på riktigt. Och jag har hängt med länge och sett och hört mycket. Men nu är jag orolig, på riktigt, trots Sverigedemokraternas framgångar. Jag ser hur politikerna vrider och vänder under alla stenar för att hitta alla möjliga sätt som de kan använda sig av för att kväva den sverigevänliga rösten i riksdagen. Och de lyckas fortfarande. Med tanke på hur kort tid som är kvar till vi har nått gränsen där det inte längre finns någon återvändo och vi snackar kanske åtta till tolv år till, inte mycket längre än så så krävs det att folk släpper på allt det onödiga och tar i tur med det viktiga och det viktiga är att få till en förändring i rätt riktning inom den korta tiden som finns och den förändringen finns det bara ett parti som är i en position att kunna förverkliga. Och det är Sverigedemokraterna. Nu finns det de som ofta gillar att kalla sig riktiga nationalister som rynkar på näsan. Men säg mig, finns det några andra som har 13% i riksdagen och kan få mycket mer än så 2018 som faktiskt kan inom, säg, 8-12 år vara i en position där de kan påverka landet? Svaret är nej. Det är samma sak där med de som kallar sig riktiga nationalister. Man prioriterar inte var man ska lägga fokus. Det är viktigare att tycka, att ha bestämda åsikter och vara kompromisslös än att faktiskt se till att våra mor och farföräldrar får mat i magen, att invandringen minskar och vi får råd att satsa på välfärden, jobb och allt som krävs för att få ett välfungerande land. Det är det är det viktiga, det är det viktigaste. Fram till år 2018 måste vi se till att folk inte går och röstar av vana, oinformerade röstar på rutin. Vi måste, hur svårt det än må vara, vända alla som är som min far. Och de är många, tyvärr. Han är en sosse ända in i benmärgen och förklarar varför han röstar på sossarna på följande vis. Ja, de står väl för jobb. Och på frågan varför Sverigedemokraterna växer får man höra Ja, jag vet inte. Nej, men ta reda på det då. Ta reda på varför sossarna inte längre är ett arbetarparti. Varför SD växer så det knakar. Men det kommer han aldrig att göra. Inte på egen hand. Detsamma gäller alla andra som är som han där ute. Det är upp till oss att om och, om och om och om och om och om och om igen informera För att de själva skulle lyfta ett finger för Sveriges framtid Det kommer inte att hända Nej, viktigare är det ju att leva sitt liv i en grupp som bygger modellplan Det här är Länsman för RLM Signing Off